Лю Цесінь. Проблема трьох тіл. Текст читає Сергій Робчук. Глава сьома. Три тіла. Джоу Вень Ван і Довга ніч. Ван Мяо набрав номер Дін'ї. Тільки після того, як Дін'ї підняв слухавку, Ван Мяо усвідомив, що вже далеко за північ. Це Ван Мяо. Мені дуже шкода турбувати вас так пізно. Усе гаразд. Я страждаю на безсоння. Я... Зіткнувся з чимось дивним і малозрозумілим, тож хотів би попросити вас про послугу. Вам відомі якісь установи в Китаї, що займаються вивченням реліктового випромінювання. Ван Мео відчував невгамовне бажання з ким-небудь обговорити подію, але відчуття присутності зворотного відліку все ще було настільки сильне, що він вважав розсудливішим не розширювати коло втаємничених, щоб уникнути його відновлення. Реліктове випромінювання? Чого це раптом ви так ним зацікавилися? Мені здавалося, ви зайняті якимись новими проблемами на роботі. Ви вже бачилися з матір'ю Яндун? Ах, вибачте, я зовсім забув. Нічого страшного. Сьогодні багато людей з наукової спільноти, як ви сказали, зіткнулися з чимось дивним. Багато збиті з пантелику. Але я справді думаю, що вам краще її відвідати. Вона вже в похилому віці, однак відмовляється наймати доглядальницю. Коли побачите, що їй потрібно допомогти з чимось по господарству, будь ласка, допоможіть, якщо вам не важко. Тож повертаючись до реліктового випромінювання. Ви можете запитати про нього матір Яндун. До виходу на пенсію вона була астрофізиком. Вона прекрасно орієнтується в установах, які займаються такими питаннями. Дуже добре. Тоді сьогодні після роботи заїду до неї. Дякую за здалегідь. Я справді зараз не в змозі бачити кого-небудь, хто нагадує мені про Яндун. Закінчивши розмову, Ван Мяо сів за комп'ютер і пустив на друг таблицю кодування на основі азбуки Морзе, яку передала йому Шень Фей. Він уже достатньо заспокоївся для того, аби ще раз гарненько подумати над усім масивом інформації. Рубежі науки, зворотний відлік, поведінка Шень Фей і її дивне захоплення комп'ютерною онлайн-грою. Про Шень Фей він знав достеменно тільки одне. У неї зовсім не той тип особистості, який захоплюватиметься комп'ютерними іграми. Її стиль спілкування радше схожий на телеграфні послання, а сама вона... Втілення холодної відчуженості. До ну, того ж це не та маска, яку часто надягають багато жінок, це внутрішній глибинний холод, що проривається назовні. Ван Мяу вона завжди нагадувала давно застарілу операційну систему DOS, а чорний екран порожній командний рядок CGO2 з моготливим курсором. На екрані відображається тільки те, що ви ввели. Жодного слова більше, жодного зайвого знака або руху. Але тепер він знав, що за банальним командним рядком CGO2. Ховається глибока кроляча нора. Їй справді цікаво грати в онлайн-гру, яка потребує наявності Вікостюма. костюма У неї немає дітей, отож вона купувала костюм від самого початку для себе, що трохи дивно. Ван Мяу ввів в адресний рядок свого браузера у реал-гри, який легко запам'ятав. www.sribady.net На екрані з'явилася інформація, що гра підтримується тільки в режимі з використанням Вікостюма. костюма Ван Мяо згадав, що, здається, в кімнаті відпочинку персоналу дослідницького центру є такий костюм. Він вийшов з головної лабораторії, до цього часу вже порожньої, і попрямував на пост охорони по ключ. У кімнаті відпочинку, пройшовши повз різноманітні фітнес-тренажери і більярдний стіл, Ван Мяо знайшов ві костюм, підключений до комп'ютера. Втиснувшись у тактильний костюм зі зворотним зв'язком і насунувши панорамний шолом, Ван Мяо ввімкнув Після запуску гри. Ван Мяу виявив себе у передсвітанкових сутінках посеред темнокорічневої пустелі. Навколишні деталі були ледь помітні. На горизонті виднівся перший промінь сонця, а увесь небосхил був усипаний тім'яними мерехтливими зірками. Почувся звук гучного вибуху, і дві скелі на горизонті звалилися зі своєї висоти на землю, заливаючи червоним світінням всю навколишню пустелю. Після того, як ляглися хмари пилу, Ван Мяо побачив два гігантські слова, що виникли з незвідки між землею і небесами – три тіла. Перед очима з'явилося вікно реєстрації. Ван Мяо ввів ID – гайджен і увійшов у гру. Панорама навколо залишилася такою самопустельною, але із шипінням ожили компресорові костюма, і Ван Мяо відчув потоки холодного повітря, що почали циркулювати вздовж тіла. Перед ним на відстані виникли дві фігури. Два темні силуети на тлі зоряниці. Ван Мяо кинувся на У міру наближення Ван Мяо побачив, що обидві фігури чоловічі в однаковому подертому одязі, поверх якого накинуті брудні шкури тварин. В обох на поясі висіли короткі, широкі бронзові мечі. Один із подорожніх ніс вузький високий дерев'яний ящик у половину свого зроста. Він повернувся, щоб глянути на Ван Мяо. Його обличчя було таким самим брудним і зморшкуватим, як і шкура на ньому але погляд був живий і чіпкий, а зіниці пустотливо блищали у досвітній млі. Холодно, сказав він. Так, дуже холодно, погодився Ван Мяо. Це період Воюючих держав, сказав чоловік. Яо Джо Вейн Ван. Але наскільки я пам'ятаю, Джо Вейн Ван не з періоду Воюючих держав, запитав Ван Мяо. Він дожив до цих днів як і Джо Сінь, сказав чоловік без ящика. Я послідовник Джо Вейн Вана. Це ім'я Логін. Послідовник Джо Вейн «Він же генні, правда?» «Мейлогін Хайджень», – повідомив Ван Мяо. «А що ви несете на спині?» Джоу Веньван поставив додолу прямокутний ящик і відкрив одну з граней, як дверцята. Внутрішній простір ящика виявився розділеним на п'ять секцій. При тьм'яному світлі зорі Ван Мяо зумів розгледіти, що в кожній із секцій міститься невелика кубка піску, яка плавно перетікає через маленький отвір у секцію нижче. Пісковий годинник Кожні вісім годин пісок перетікає донизу. Перевертаючи тричі, зможеш відрахувати день. Але я часто забуваю робити це, і мені потрібен послідовник, щоб нагадувати, сказав Джо Веньван. Ви, здається, давно в дорозі. Навіщо вам на собі носити такий громісткий хронометр? А як, по-вашому, ми зможемо вимірювати час? Невеликий сонячний годинник буде практичнішим, або можна просто подивитись на сонце, і ви завжди знатимете приблизний час. Джоу Веньван і послідовник подивилися з подивом один на одного, а потім на Ванмяо, як на цілковитого ідіота. Сонце? Як можна, поглянувши на сонце, визначити час? Ми ж посеред епохи хаосу. Ванмяо хотів було дізнатися значення цього дивного терміна, аж раптом послідовник жалісливо застогнав: "Як же тут холодно. Я помру від переохолодження". Ванмяо також відчував, як холод пробирає до кісток, але не міг просто зняти свій костюм, бо це призвело б до автоматичного видалення логіна із системи гри. Замість цього він сказав: «Зійде сонце, і буде тепліше. Ти хочеш бути великим пророком? Навіть Джовень Вень Ван не має дару пророкувати майбутнє". Послідовник несхвально похитав головою у відповідь на слова Ван Мяо. "А хто тут пророкував? Будь хто може передбачити, що за годину другу зійде сонце", сказав Ван Мяо, показуючи на світлу смугу на обрії. "Це епоха хаосу", відповів послідовник. "Що таке ця ваша епоха хаосу? Усе, що не є епохою стабільності, належить до епохи хаосу". Відповів Джоу Ваньвань, таким тоном немов пояснював очевидні речі маленькій дитині. І справді, вузька смужка зорі на горизонті почала темніти і незабаром згасла. Ніч знову огорнулася суща. Навіть зірки над головами світили яскравіше. То що, це був захід замість сходу сонця? Вечір замість ранку? – запитав Ван Мяо. Зараз ранок. Просто не завжди сонце може зійти над обрієм. Те ж епоха хаосу не забув? Ван Мяо ледь витримував пронизливий холод. Схоже, тепер сонце не зійде ще довго, Ван Мяу тремтячою рукою, вказав на побряклий обрій. Що змушує тебе так думати? Ти не можеш бути впевнений у будь-чому. Я ж тобі кажу, це епоха хаосу, наполягав послідовник. Потім, повернувшись до Джоу Веньвана, попросив: Чи не дасте мені трохи в'яленої риби? Ні, відрізав Джоу Веньван. Мені самому мало, а я повинен бути впевнений, що мені припасів вистачить, щоб дістатися до Джеоге. Мені там потрібно бути, не тобі. Поки вони говорили, Ван Мяо зауважив, що обрій почав червоніти ще одного боку. Він не був упевнений у точності напрямку, але це, безперечно, була інша частина неба. Небо стрімко розвиднювалося, і ось уже світило цього світу зійшло на добрі. Воно виявилося невеликим за розміром і випускало світло із синюватим полиском, як яскравий місяць. Тепер Ван Мяо відчув тепло, що розливається по тілу, і зумів детальніше роздивитися околиці. Але день не протривав довго. Сонце пройшло шлях вузькою дугою і сховалося за обрієм. Холотий ніч знову вступили у свої права. Тріця зупинилася перед мертвим деревом. Джоу Вань -Ван і послідовник вийняли бронзові мечі і почали рубати дерево на хмиз. А Ван Мяо відносив куски, які відлітали на купу неподалік. Послідовник вийняв кремінь і став висікати іскри, б'ючи по лезу меча. За деякий час хмиз зайнявся з веселим тріском Іван Мяо відчув, як нагрілася передня частина ві костюма, але ззаду холод так само приймав до кісток. «Ми можемо спалити кілька зневоднених тіл», – запропонував послідовник. «Тоді зможемо зігрітися біля нормального вогню». Замовкни. Тільки такий тиран, як Джоусінь, може пропонувати такі речі. Але тут стільки зневоднених тіл розкидано вздовж дороги, вони вже роздерті на шматки і не повернуться до життя, навіть якщо пройдуть процедуру повної гідратації. І навіть якщо ваша теорія правильна що поганого, коли ми спалимо кілька? Ми можемо навіть спробувати вжити їх у їжу. Як кілька життів можуть вплинути на значущість і правдоподібність вашої теорії? Перестань версти несінітниці. Ми ж філософи. Після того, як вогонь згас, троє мандрівників продовжили свій шлях. Поза як вони практично не перемовлялися між собою, система пришвидшила перебіг часу у грі. Джо Веньван шість разів у рапіді перевертав хронометр на спині, відмірявши закінчення двох діб. Сонце більше не з'являлося. Навіть проблисків зорі на горизонті не було видно. Сонце, схоже, більше не зійде, сказав Ван Мяо. Він скосив очі в куток екрана, викликаючи інтерфейс гри, щоб перевірити рівень індикатора здоров'я. Через крижану холоднечу навколо рівень швидко падав. І знову ваші заяви претендують на статус пророчних, забобонів послідовник. Але фразу закінчували вони вже в один голос Ван Мяо. Це епоха хаосу. Однак незабаром після цих слів Схід знову забарвив обрій у світлі тони. Небо світлішало дуже швидко, і сонце не змусило себе довго чекати, з'явившись швидше, ніж звичайно. Ван Мяо зазначив, що цього разу розміри світила були просто гігантські. З'явившись тільки до половини, воно вже закривало собою п'яту частину поля зору. Ван Мяо ніжився в теплих променях, що йшли з усіх боків, відчуваючи, як сили знову наповнюють виснажене тіло. Озирнувшись на супутників, він несподівано побачив застиглий жах на обличчях Джоу Ваньвана і послідовника, немовим явився сам диявол. «Швидше! Знайдіть хоч маленький клаптик тіні!» – крикнув послідовник. Ван Мео побіг за ними, шукаючи укриття за приземкуватим валуном. Тінь, що відкидав камінь, ставала дедалі коротшою та коротшою. Земля навколо них світилася, як розпечена. Вічна мерзлота під ногами незабаром розтанула. Міцна немов сталь високої марки поверхня – перетворилася на брудне місиво. Ван Мяу у хвилях спеки, що напливали, увесь покрився липким потом. Коли сонце досягло зеніту, трійця накрилася з головою звіриними шкурами, але сонячні промені все одно проникали, немов блискучі стріли, крізь дірки у шкурах. Вони переміщалися навколо волона, намагаючись сховатися від пекучого сонця, поки не з'явилася нова тінь з протилежного боку каменю, де можна було зняти шкури, не боячись згоріти живцем. Після заходу сонця повітря все ще залишалося гарячим. Стікаючи потом, три мандрівники присіли на камінь перевести дух. «Подорож в епоху хаосу на кшталт переходу через пекло», – сказав увіччяй послідовник. «Я більше не можу цього витримувати. Ви не даєте мені в'яленої риби і не дозволяєте харчуватися зневодненими тілами, щоб єдиний вихід – зневоднити тебе», – сказав Джо Вень Ван, обмахуючись краєм шкури. «Але ви ж не кинете моє тіло після зневоднення». Звичайно, ні. Я обіцяю донести твоє тіло до Джаоге. Послідовник скинув просочений потом одяг і голий ліг прямо в болото. В останніх променях призахідного сонця Ван Мяо побачив, як волога почала випаровуватися з тіла послідовника. Він зрозумів, що це випаровується не під. Ося волога покидала тіло, зливаючись на піску в кілька тонких струмочків. Тіло втрачало форму і ставало схожим на оплавлену тонку свічку. За 10 хвилин вологи в тілі вже не залишилося. Послідовник тепер був сплющеним шматком м'якої шкіри з контурами людини і розплившими рисами обличчя. «Він мертвий?» – запитав Ван Мяо, згадавши, що вже бачив такі фігури з людськими контурами, розкидані уздовж дороги. Деякі з них були розірвані. Ван Мяо вважав, що це саме ті тіла, які послідовник останнім часом пропонував використовувати як сировину для розпалювання. «Ні», – відповів Джоу Вань Ван. Підняв зневоднене тіло послідовника з землі, обтрусив і вибив від бруду, поклав на камінь і почав скачувати в рулон, немов здуту повітряну кулю. Він швидко повернеться до нормального стану, якщо покласти його у воду. Приблизно, як замочують сушені гриби. Його скелет теж висох? Так, він став не наче сушені волокна. Тепер його можна легко нести. У цьому світі все може бути зневоднено і повторно повернуто до життя? Звичайно. Ви теж можете вибрати цей шлях. Щоб пережити епоху хаосу. Джоу Веньван простягнув Ван Мяо щільний шкіряний згорток усе, що залишилося від послідовника. Понеси його, інакше доля його буде сумна, його можуть з'їсти або спалити. Ван Мяо прийняв згорток, який виявився практично невагомим, і засунув під пахву. Неприємних відчуттів при цьому напудив, не виникло. Удвох ван Мяо зі згорнутим послідовником у руках і Джо Веньван із пісковим хронометром на спині, вони продовжували свій шлях. Повний труднощів і поневірянь. Як і попередні кілька днів, рух сонця не підкорявся жодним законам і принципам. Після довгої холодної ночі тривалістю в кілька днів наставав короткий, але дуже спекотний день. Або навпаки. Двоє подорожніх допомагали один одному виживати. Разом палили багаття, намагаючись зігрітися. Разом ховалися в озерах від спеки. На щастя, час у грі міг бути пришвидшений стосовно реального. Місяць у грі легко стискався до півгодини, що давало змогу легше переносити тягути подорожі. Одного дня, коли довга ніч тривала вже більше, ніж два тижні, відповідно до вимірів хронометра, Джо Вань Ван раптом із полегшенням указав на небо. «Летюча зірка, летюча зірка! Дві зірки одночасно!» Насправді Ван Мяо і раніше помічав такі дивні небесні тіла. Вони були більшими, ніж інші зірки розміром з м'ячик для пінпонгу, і рухалися настільки швидко, що їхні рухи були помітні навіть неозброєним оком. Але це був перший випадок появи двох таких об'єктів одночасно. Поява двох зірок одночасно віщує настання епохи стабільності, пояснив Джо Вейн Ван. Але ми й раніше їх бачили, однак тільки по одинці. Два максимальна кількість одночасно, буває три, але не більше. Поява трьох віщує епоху ще більшого благоденства. Джо Вейн Ван переляканими очима дивився на Ван Мяо. Що ти таке кажеш? Три літаючі зірки одночасно? Молися, щоб ми ніколи не були свідками цього. Джо Вань Ван мав рацію. Незабаром з'явилися ознаки настання довгоочікуваної епохи стабільності. Сонце стало сходити за розкладом, зміна ночі відбувалася приблизно кожні 18 годин. Стабільний добовий цикл зробив атмосферу трохи теплішою. Епоха стабільності скільки зазвичай триває? – запитав Ван Мяо. Один день або століття, кожен раз по-різному. Ніхто не може сказати точно. Джо Вань Ван сидів на піску і дивився на полуденне сонця. Відповідно до літописів дінастії Західне джоу описана епоха стабільності тривала понад два століття. Благословенні були ті, кому пощастило народитися в той час. А епоха хаосу, що приходить на зміну тривалої епохи стабільності, теж буває довгою. Я вже казав тобі, усе, що не є епохою стабільності, належить до епохи хаосу. Кожна з епох не займає часу іншої. Тобто в цьому світі взагалі немає ніяких загальних єдиних законів? Немає. Цивілізація може успішно розвиватися тільки в помірному кліматі епохи стабільності. Велику частину часу колективної пам'яті майже всі людства зберігається у висушеному стані. Коли настає довгий період епохи стабільності, проводять загальне пробудження за допомогою повторної гідратації, і люди знову починають будівництво і виробництво. А як можна передбачити настання і тривалість чергової епохи стабільності. Поки що це ще нікому не вдавалося. У разі настання чергової епохи стабільності, правитель, ґрунтуючись на інтуїції, вирішує починати масову повторну гідратацію чи ні. Часто буває так, що народ, повернуто до життя, поля засіяні, ведеться масове будівництво, і тут настає кінець епохи стабільності. Екстремальні спека і холод нищать усе живе. Джо Вейван простягнув руку до Ванмяо дивлячись на нього проникливим поглядом. Ти ж уже здогадався про мету цієї гри. Використовуючи свій інтелект і здоровий глузд, аналізуючи різні явища, відкрити нарешті закон руху небесних світил. Виживання всього людства залежить від цього. Але, ґрунтуючись на своїх спостереженнях, можу сказати, що ніякої закономірності в цьому немає. Тому що ти не розумієш природи і виникнення цього світу. А вам вдалося зрозуміти? Так, тому я і прямую у Джаоге представити Джоусіню найточніший із наявних календарів. Але я не бачив протягом усього шляху, що ви займалися чимось подібним. Закон руху небесних світил може бути точно передбачений тільки у Джаоге, де відбувається взаємодія крайніх протилежностей – Інь і Ян. Тільки там гексаграма буде безпомилкова. Двоє продовжили свій шлях, борючись із труднощами ще одного тривалого періоду хаосу, перерваного коротким періодом стабільності, Поки не досягли Джаоге. Ван Нео почув безперервне ревіння, подібно до нестихаючих розкатів грому. Ці звуки линули від гігантських маятників, розкиданих по всій території Джаоге, кожен з яких підносився в небо на кілька десятків метрів. Вантажем кожного з маятників був величезний кам'яний блок, підвішений на товстому канаті, перекинутому через балку, між двома високими кам'яними вежами. Усі маятники перебували в невпинному русі. Їх розгойдували групи солдатів у важких обладунках. Монотонно скандуючи, вони тягли кам'яні блоки за прикріплені мотузки, не дозволяючи зменшитися амплітуді коливань. Ван Мяо зауважив, що рух усіх гігантських маятників було точно синхронізовано, і це видовище здалеку викликало благоговійний страх. Наче на землі були споруджені гігантські годинники або дивні летючі зірки спустилися з небес на землю. В оточенні велетенських маятників, Стояла піраміда ще більш циклопічних розмірів, підносячись подібно до Чорної Гори посеред безмісячної ночі. Це був безперечно палац Джоусіня. Ван Мео попростував за Джоу Віньваном у невисокий прохід біля основи піраміди, який охороняли кілька солдатів, що блукали в темряві як приведи. Подорожани йшли довгим вузьким, ледь освітленим парою факелів на стінах тунелем, що веде до основи піраміди. В епоху хаосу це населення держави Зовні піддається зневоднюванню. Але Джо сіль не спить, складаючи компанію з нелюдненій країні. Щоб вижити в суворі часи епохи хаосу, ви повинні ховатися в такому будинку з товстими стінами, майже заживо похованому землю, щоб захиститися від спеки і холоду, які вирують зовні. Пояснював Джо Веньван Ван Мяо, доки вони прямували тунелем. Пройшовши тривалий шлях, подорожні нарешті досягли парадної зали в центрі піраміди. Насправді зала не була велика і ранше нагадувала Ван Мяо Печеру. Чоловік, що сидів на узвищі в центрі, закутаний у різнокольорові шкури, був без сумніву самим Сінем. Але спочатку увагу Ван Мяо привернув не він, а інший, одягнений у все чорне. Чорне вбрання зливалося з тінями, що гуляли парадною залою, і тому здавалося, що його бліде обличчя ширяє в порожнечі. Це фусінь. Джоусінь відрекомендував людину в чорному, Джоу Вень Вану і Ван Мяо. Це прозвучало так немов, Саме вони перебували тут постійно, а Фусі тільки-но прийшов. Він вважає, що Сонце – це все сильне, але примхливе божество. З його пробудженням починається епоха хаосу, а увісні дихання стає рівнішим і настає епоха стабільності. Це за його порадою я наказав звести гігантські маятники, які ви бачили зовні, і підтримувати їх синхронний рух. Він наполягає, що синхронізований рух маятників має сильний гіпнотичний ефект, і дасть змогу ввести божество у стан тривалого летаргічного сну. Але, як ми всі бачимо, божество й далі не спить, тільки час від часу дозволяючи собі подрімати». Джоусінь змахнув руками, і хтось із придворних виніс глиняний глечик і поставив на невеликий кам'яний столик перед Фусі. Ван пізніше зрозумів, що це трав'яний відвар. Фусі зіткнув, підняв глечик, що стояв перед ним, і почав відпивати варево великими ковтками. Звуки ковтків відлунювали від стін у напівтемряві залу і походили на биття гігантського серця. Допивши до половини, фусі одним рухом вилив на себе решту в місту, відкинув обіг глетік і попрямував до великого бронзового казана, підвішеного над вогнем у кутку парадної зали. Підтягнувши за край казана, фусі стрибнув у воду, здійнявши хмару пари над собою. Зічан, сідай», – сказав Джоусінь. «Незабаром подадуть частування». промовив він показуючи рукою на казан. Дурнувате чаклунство. мовив Джо Веньван, мимохідь глянувши на Казан. Що тобі вдалося дізнатися про природу сонця? запитав Джо Сінь. Відблиски вогнища мерехтіли в його очах. Сонце це не божество, сонце це Ян, а ніч це інь. Світ існує в балансі інь і ян, і управління ними нам не підвладне, але ми можемо передбачити посилення одного або іншого значал. Джо Веньван вийняв свій бронзовий меч і накресли великих рибок Інь і Ян на підлозі зали, яка тьм'яно освітлювалася факелами. Потім із запаморочливою швидкістю навколо рибок почав малювати 64 гексаграми із книги змін, що змикаються в кільце річного календаря. Ваше Величнесте, це пароль до Всесвіту. Я можу створити точний календар для вашої династії. Дзі я повинен знати, коли буде наступна довга епоха стабільності. Я зараз же зроблю прогноз для вас відповів Джо Веньван. Він підійшов до центру малюнка на підлозі, сів, схрестивши ноги, і підняв очі до навислої стелі зали, немов намагаючись проникнути поглядом крізь товсті кам'яні блоки піраміди і побачити зірки. Його руки і пальці при цьому взялися здійснювати хаотичні, складні рухи, немов компоненти химерної обчислювальної машини. У залі стояла мертва тиша, яку порушували тільки бульбашки, що лопалися в киплячому вареві. Немов шаман зсередини розмовляв у Марині. Джо Веньван звівся на ноги і з усе ще закинутою головою почав монотонно говорити. Зараз настає епоха хаосу, яка триватиме 41 день. Потім прийде п'ятиденна епоха стабільності. Наступна епоха хаосу триватиме 23 дні. Епоха стабільності ж затримається на 18 днів. Потім знову коротка восьмиденна епоха хаосу. Але після закінчення цієї епохи хаосу, ваша Величність, настане очікувана Довга епоха стабільності, яка триватиме три роки і дев'ять місяців. Клімат буде настільки м'який, що цей період буде названий Золотим Століттям. Спочатку ми повинні пересвідчитися, що твоє пророство правдиве, відповів відсторонено Джоусінь. Ван Мяо почув гуркіт над головою і побачив, як одна з ким'яних плит стелі зали зрушилася вбік, залишивши квадратний отвір. Ван Мяо трохи перемістився, заглянув в отвір і побачив тунель до центру піраміди. В кінці тунелю виднілося небо і кілька мерехтливих зірок. Час у грі пришвидшився. Двоє імператорських солдатів принесли пісковий годинник і кожні кілька секунд перевертали його, відміряючи закінчення восьми ігрових годин. Крізь отвір миготіли спалахи вогнів. Одного разу сонячний промінь увірвався до парадної зали. Іноді світло було слабке, немов місячне. Іноді дуже сильне. І тоді квадрат на підлозі перетворювався на розпечений камінь, випромінюючи настільки яскраве сяйво, що світло смолоскипів у залі ставало блідим. Ван Мяу й далі рахував оберти піскового годинника. На цифрі 120 або близько того, періодичність появи світла крізь отвір стала впорядкованою. Перша з передбачених епох стабільності настала. За 15 переворотів піскового годинника мерехтіння світла знову стало хаотичним. Настала епоха хаосу. Потім прийшла епоха стабільності, після неї знову епоха хаосу. Початок і тривалість епох не зовсім збіглися з прогнозом Джо Ваньвана, але були дуже близькі до нього. Після закінчення останньої передбаченої восьмиденної епохи хаосу настала довгоочікувана тривала епоха стабільності. Ван Мяо далі рахував оберти піскового годинника. Минуло 20 днів. Зміна дня і ночі відбувалася в постійному ритмі, сонячні промені освітлювали парадну залу точно за графіком. Плин часу у грі уповільнився до нормального. Джоусінь схвально кивнув Джо Веньвану. «Нзі я зведу тобі пам'ятник вищий за цей палац. Ваше величність пробуджуйте ваш народ і нехай він благоденствує». Відповів Джоу Веньван з глибоким поклоном. Джоусінь піднявся з кам'яної лави і широко розвів руки, наче намагався охопити увесь світ. Дивним потойбічним голосом він почав на розпів повторювати. «Відродити!» Отримавши наказ, усі в парадній залі кинулися до виходу. Ван Мяо пішов за Джоу Веньваном довгим тунелем, яким вони раніше потрапили в піраміду. Вийшовши назовні, Ван Мяо побачив, що земля відігрівається під полуденним сонцем, а у вітрі, який раз по разу налітав, відчувалося наближення весни. Разом із Джоу Веньваном вони підійшли до найближчого озера. Літ уже розтанув, і сонячні зайчики погойдувалися на спокійних хвилях. Колона солдатів, вигукуючи відродити, відродити, прямувала до великого кам'яного сараю, що обрамляв озеро по периметру. Дорогу до Джаоге Ван Мяо бачив багато таких будівель. І Джо Вань Ван пояснив йому, що це дегідраторія – сховища для зневоднених тіл. Солдати відкрили двері дегідраторію і почали виносити рулони запорошених тіл. Кожен солдат ніс їх до озера і замочував у воді. Тільки на тіло торкалося води, Воно починало розгортатися і випростовуватися. Незабаром вся поверхня озера була вкрита людиноподібними тілами, що плавали, вбирали воду та збільшувалися в розмірі. Через невеликий проміжок часу всі вони перетворювалися на повнокровні тіла і починали подавати ознаки життя. Один за одним вони піднімалися у воді, що доходила їм до пояса, і дивилися на навколишній світ, залитий сонячним світлом, широко розплющеними очима, неначе прокинулися від звичайного нічного сну. «Відродити!» – прокричав один чоловік. І тієї ж миті з усіх боків підхопили. «Відродити! Відродити!» Усі пробуджені, попри свою оголеність, кинулися з озера до дегідраторію і почали тягати рулони нових тіл в озеро. Усе нові і нові, повернуті до життя, приєднувалися до цього процесу. Ця сцена повторювалася на всіх водоймах, наскільки вистачало очей. Зовнішній світ повертався до життя. «О, Боже, мій палець!» Ван Мяо побачив, як один зі щойно повернутих до життя стояв посеред озера, тримаючись за руку, і стогнав. На руці не вистачало середнього пальця, і кров з рани текла прямо в озеро. Інші щасливці прямували на берег, і, проходячи повз, не звертали жодної уваги на його голосіння. «Вважай, що тобі ще пощастило», – сказав один із сусідів. «Інші втратили ноги або руки, або щори прогризли їм голови, Якби нас не повернули до життя, можливо, ми усі стали б поживою для щурів. Як довго ми були зневоднені? – запитав інший. Подивися на товщину шару пилу на імператорському палаці і приблизно визначиш. Я тільки чув, що зараз править не той імператор, про якому ми засинали. А внук, це його чи син, сказати не можу. Процес повернення до життя всіх людей розтягнувся на вісім днів. Коли всі зневоднені тіла були знову наповнені живильною вологою, Світ навколо віднайшов повноту життя. Протягом цих восьми днів всі навколо насолоджувалися регулярними 20-годинними циклами дня і ночі. Копаючись у ніжному подиху весни, люди складали від чистого серця хвалу сонцю і богам, що несуть на своїх плечах увесь тягар світобудови. Вночі восьмого дня скупчення багать землі здавалося щільнішими і яскравішими, аніж розсипи зірок на нічному небі. Руїни міст і поселень занедбаних під час епохи хаосу, знову вирували життям, наповнені шумом і світлом. Як і під час попередніх масових відроджень в історії, люди збиралися святкувати всю ніч, щоб вітати народження зорі нового життя зі сходом сонця. Але сонце так і не зійшло. Усі хронометри вказували на те, що час світанку настав, але обрій був, як і раніше, неживий у всіх напрямках. Через 10 годин також не було жодної ознаки, що наближається схід сонця. Жодний хиткий досвітний промінчик не пробивався крізь навколишню імлу. Нескінченна ніч тривала цілий день, потім ще два дні. Холод тиснув до землі, немов невидима гігантська рука. У середині піраміди Джоу Веньван на колінах благав Джоу Сіня. «Ваше величність, будь ласка, не втрачайте віри в мене. Це тільки тимчасове явище. Я бачив, як ян знову бере гору у світобудові, і сонце незабаром зійде над обрієм». Стабільності і вічна весна триватимуть. Розпаліть вогонь під казаном, сказав Джоусінь, зітхнувши. О, ваша величність, міністр спотикаючись збіг до парадної зали, на небі три литючі зірки. Усі присутні були приголомшені. Повітря, здавалося, стало вимороженим за секунду. Тільки Джоусінь залишився незворушним. Він повернувся до Ван Мяо, існування, якого раніше начебто і не помічав зовсім. Тобі ще досі невідомо, що передвіщає поява Трьох летючих зірок одночасно, чи не так? Дічан, чому б тобі не розповісти йому. Це віщує наступ настільки тривалих і екстремальних холодів, що навіть камені можуть бути виморожені на порох. зіткнувши, відповів Джо Вень Де гідрувати. Джо Сінь знову проспівав наказ своїм дивним потойбічним голосом. Насправді, зовні вже давно розпочали цей процес люди проходили зневоднення, щоб пережити довгу ніч. Щасливці знову займали місце в дегідраторіях, але багато хто таки залишився лежати посеред неживих полів, де проходив процедуру. Джо Веньван повільно піднявся і рушив до казана, підвішеного над полум'ям. Він виліз на край казана і кілька секунд стояв, роздумуючи перед кроком безодню. Можливо, він бачив обличчя Фусі, що сміється над ним крізь товщу варева. «Не давайте вогню сильно розгорітися», – наказав Джо Сінь слабким голосом. Потім він розвернувся до решти. Ви можете вийти з гри, якщо хочете. І з цього моменту гра перестає бути кумедною. Знак вихід заблимав червоним над отвором тунелю виходу з парадної зали. Усі гравці з парадної зали кинулися до виходу, і Ван Мяо пішов за ними. Довгим тунелем вони вийшли назовні, потрапивши під сильний снігопад, що приніс із собою холодний нічний вітер. На пронизливому вітрі Ван Мяо почав тремтіти. Ігровий дисплей у кутку неба показав, що час у грі знову пришвидшився. Сніг ішов без перерви десять днів. Сніжинки за цей час набули гігантських розмірів і стали схожими на шматки застиглої темряви. Сніг тепер складається з замороженого вуглекислого газу, сухого льоду. Прошепотів хтось Ван Він обернувся і побачив, що це був послідовник. Ще через десять днів безперервний сніг став тонким і прозорим. У світлі кількох факелів, увітнутих біля входу у довгий тунель піраміди, сніжинки падали зі слабким блакитним світінням, немов слюдяні пластинки. Цей сніг уже складається з кристалізованого кисню і азоту. Атмосфера перетворюється на опади, отже температура близька до абсолютного нуля. Сніг засипав піраміду від основи до вершини листковим пирогом. Нижній шар – чистий сніг, середній – сухий лід, верхній – і азот у твердому стані. Нічне небо стало особливо ясним. Зірки, що сили, сяяли начищеним сріблом. Рядок тексту виник на тлі зоряного неба. Довга ніч тривала 48 років. Цивілізація номер 137 була знищена екстремально низькими температурами. Цивілізація змогла перейти на новий рівень гри в період воюючих держав до припинення існування. Ядро цивілізації збереглося воно дасть паростки в майбутньому і розвиватиметься в непередбачуваному світі трьох тіл і надалі. Ви зможете знову увійти у гру в майбутньому. Перед виходом із гри Ван Мяо зауважив, що скупчення трьох зірок у нічному небі виконувало якийсь хитромудрий танець на тлі безодній космосу.